Нічого підозрілого. Я піду, сказав пако. Я малий мене не сприймуть серйоз, я розпитаю. Вперше сказав сам про себе, що малий дивно. Але є рація. Дивився на нього і бачив очі на засмаглому дотимноти обличчі. Величезні чорні очі із довгими, майже дивовижними пухнастими віями. Широкі злами брів, гостре підборіддя І губи, припухлі і ніжні, які можуть стати враз жорсткими, чоловічими, як лезо Тоді прирізаються перечасні зморшки і складки У кутиках рота і обличчя підлітка стає безвіковою маскою Тільки очі завжди горять з ненавистю жадобою помсти, відваги на дні якої запеклось ваше спільне горе. Ти відчуваєш, що важко сказати йому «Іди!» Важко відпустити кудись у невідоме цю ниточку, що зв'язує тебе з життям, але закони тут діють інші, логіка інша. Які ще почуття? І ти кажеш «Іди!» Хоч у душі ще волає «Ні!» Вако перевдягається, залишає зброю, перебирає вигляду безздомного в підлітка і свого одягу і вилазить із-під кущів і простоє ледь помітною стежкою униз. Ви дивитесь, як він виходить із серце? У тебе калатається чим далі швидше хочеться вибігти за ним, гукнути, збнись, вернути. Але він наближається вже до села, вже біля крайньої мазанки. Минає її простоє далі. Навіщо ти відпустив його? Бачиш, як заходить і зникає у глибині двору. Де ж Санчес? Де товариші? Що там у селі? Що за загадка? Не можеш вірити у щось погане, не можеш вірити, що не посилав би пако у село. А все ж, що сталося? Десь за годину ви бачите, як Пако виходить з двору, бачите на ньому капелюха і благеньке Пончо. За ним дибає стара, скотюрблена жінка, і вони вирушають далі у село. Що там відбувається? «Ходімо і ми», – рветься Антуан. «Пако нагодували і одягли. Отже, ми підемо. Все гаразд. Ходімо. Мабуть, наші десь заснули, може, випили». «Не говори, дурниця, Антуане!» «Кажеш ти, а хочеться ж вірити йому. Ой, хочеться!» «Немилих! Хто це вибив? Санчес, твій батько?» «І заснули? А ми тут у горах чекаємо немили!» «Але ж, що там робить Пако?» «Минає ще година, і ви бачите, як Пако повертається разом із старою до того ж дому». Жінка заходить до господи, що здає йому, і він йде в поле поза хатиною, чогось сам вовтузиться, чого він тягне до стобіса, чого не поспішає сюди. І раптом ти бачиш, на площі з'являється один за одним кілька військових, боже, фашисти, їх більше, більше, цілий загін, офіцер, щось наказує, шикується. Пако дійшов до кінця поля, нахиляючи щось, зриваючи, дістався оливкових дерев і швидким кроком прямує через узлісся до чагарів, за якими ми сховались. Фашистів на площі чималий загін. А Пако вже тут. Ти не кажеш йому нічого, бо бачиш його обличчя і тобі усе зрозуміло. «Де?» питаєш самими губами. «На площі. Учора». Каже він, «Боже, яке страшне в нього лице, яке страшне, які страшні речі говорить. чому він? Чому знову він у війну, у смерть, у зло? При чому тут діти? Чому не було у нього дитинства, ні юності? А чи буде зрілість? Чи є усі? Так, Санчеса і Олієв вбили, їх повісили уже мертвих. Антоніо із... Простреленими ногами волочили. Мексиканець теж поранений, а йшов сам. Вчора ввечері усіх на зашмарх. Мабуть, наштовхнулись на патруль. Антуан наривається йти до села. «Батько, там батько!» Три роки провоювали поряд і нічого. Якби не він, не втекли б із Барселони. Назавжди залишилися б у Барселоні. «Чому не пішов ти?» Ти завжди ходив із Санчесом. Чому не пішов ти? Не посилаєш Збишика, бо Ізабель не посилаєш Пакоба Малий, а Санчес? Чому завжди? Щастило. У нього завжди були плани. О, Санчеса, брате, знову смерть. Скільки їх перед тобою зараз? Мертвих, що житимуть у тобі, поки ти. Усміхаються, Пускають у хід улюблені жарти, роблять звичні жести, вертаються до тебе звичними голосами своїх думок. Частина тебе умирає з кожним, зараз і знов. Усі твої друзі Волох, Стаєцький, Поліщук